Radio taas naukaisee. Syksyinen Tallinna myöskin tervehtii. tervehtii teitä. Ja täällä studiossa on meidän tuttu Oma Väki, eli Meri, moi! Ja Krista on täällä, moikka! Ja mä olen Helena. Ja lisäksi meillä on sitten tuolta kahvilan puolelta Lövikissä. Hän tuli tänne myöskin, mutta hän ei kuulemma nyt halua puhua hirveästi, kun hänellä on vähän painuksissa. Ja vieraita meillä on taas Ulkomailta tällä kertaa taas myöskin. Elikkä, esitelkääs tytöt itsenne. Äh, elikkä mä oon Laura Tolmanen ja mä oon kissakerhofelisin puheenjohtaja. Mm -hmm. Joo, ja mä oon Julia Gustafsson ja tämän Kissakerho felisin tiedottaja. Mikä on Kissakerho Kissakerhofelis äh, Kissakerho -felis on tämmöisen meidän Suomen eläinlääketieteellisen tiedekunnan Tällaisen kandidaattiyhdistyksen alainen kerho, jonka tehtävänä periaatteessa on kissatietouden levittäminen eläinlääketieteen opiskelijoille. Joo, että tosiaan tämä kerho perustettiin 2013 syksyllä. Eli tuota idea lähti vähän niin kuin mun aloitteesta, kun mä olin pieni opiskelijan alkuja. Sitten tota, totesin, että no meillähän on sitten ainejärjestön alla on koirakerhoa ja on heppakerhoa ja oli jopa herrasmieskerhoakin, niin missä se on, <laughs> on kissakerhoa, että on tää nyt kumma juttu, että semmonen puuttuu. Ja siinä sitten rupesin vähän kyselemään ihmisiltä, että no olisiko tällaiselle kiinnostusta ja järkäsin vähän kyselyitä ja sitten selvisi, että joo, että kyllä tällaiselle voisi olla tarvetta ja sitten ruvettiin vähän rekryymään porukkaa ja Laura sitten siinä Tarras kanssa mukaan ja sitten toinen yksi mun luokkalainen, niin tulisit siihen, että aloitettiin ensin sitten kolmestaan, perustettiin tämä kerho ja sitten nythän tämä on jo tässä mitä, kolmatta vuotta? Joo, kolmatta vuotta. Pyörii. Tämä menee vähän aiheen ohi, mutta mä jää nyt hirveästi kiinnostumaan, mikä on herrasmieskerho. Mäkin mietin. Joo, se on siis tuota, uh, meillähän on tämmöinen yleinen sukupuolijakauma tuolla eläinlääkiksessä, että meillä on näitä naisia, se semmoinen 90 prosenttia miehiä, oho, ja miehiä sitten 10 oho. prosenttia, niin sitten nämä meidän herrasmiehet halusivat, että heillä on tämmöinen mieskerho, sitten äijäkerho. Noniin, että noniin. He sitten siellä harrastavat jotain miesmäisiä juttuja, juovat olutta ja maistelevat viskejä, ehkä jotain. Naisetkin saavat kyllä liittyä jäseneksi, että, mutta se pitää läpäistä herrasmieskoe. En ole Aina, kuullut, että kukaan sää. olisi läpäissyt tai siis osallistunut, varmasti läpäisisi, mutta ei ole osallistunut, annetaan poikia. Kiellettyä nykyisin, eikö sitä ole kielletty, että ei saa olla poikia ja tyttöjä? No niin, ja, tää on vähän tämmönen. <klippi> niin on vähän se. Taitaa kaikki pojat kuulu se vaan automaattisesti. Niin Hei, ja se että... on. antaa poikien pitää omaa kerhosaa. No se joo. on hauskaa, ihan hauskaa. Ei me siitä pahoiteta mieltämme. Mutta teille teillä ei ole erikseen. Ei, ei oo, että entä. se on <laughs> sitten se koko ainejärjestö, että niin. <laughs> Ihän tälle väli huomio. kuinka paljon teillä on porukkaa siellä sitten? Tai kuinka paljon on esimerkiksi vuosikurssilla aina opiskelijoita? Äh, Mitä meillä on? meillä reilu 60 per vuosikurssi, melkein 70 nykyään. Niin. Eläkö se on kasvanut kyllä huomattavasti, että on se aika paljon vähemmän, että vielä kattoo. Tietenkin kuusi vuotta taaksepäin, niin ne oli. Siinä 50. Joo, et 68 on nykyään sisäänottomäärä ja sitten riippuu tuleeko oikaisupyynnöllä ihmisiä, niin noin 70 on ja. se kurssi koko. Okay. Siellä olisi aika reippaasti tyttöjä olis. tyttökerhassa. Joo, <laughs> kyllä se olisi niin. aika iso kerho siinä vaiheessa. <laughs> Joo kyllä. Mutta jos palataan tähän kissakerhaan nyt toistaiseksi ainakin. Joo, no kerrotteko te itsestäne vähän? että kissa-ihmisiä kuitenkin ja opiskelijoita ja mitäs muuta? Joo. No eläkö ite mä oon, tai Laura tässä niin, niin olen en ei Julia puhu tässä näin. Mm. Olen ite neljännen vuoden opiskelija tällä hetkellä tietää ehkä vielä tässä niinku vähän alle kolme vuotta jäljellä. Ja ite tosiaan ehkä innostus lähteä tämmöiseen mukaan tullut siitä, että on aina ollut kissoja itellänsä. Ja nytkin tällä hetkellä on kaksi norilaista metsäkissaa kotona. eli Uros nimeltä ja Naaras nimeltä Sissi, jotka nyt kotona odottelevat. No. Innolla, että tulen takaisin. Yes, ja ikävä, tietysti. tietysti hyvin paljon aina ikävä. Totta kai, totta kai. Joo, ja mä tosiaan Julia, niin viidennen vuosikurssin opiskelija. että Kuusi meillä yhteensä siis kestää tämä tutkinto, niin olisi tässä reilu vuosi vielä jäljellä. Ja itse kanssa lähti tähän siitä kissarakkaudesta tähän kerhoon ja kun haluusi sitä sitten levittää muillekin niin tota, itelläkin on kotona yksi tämmöinen vanhempi rouva, kissarouva kotona, että 20 tuli ikää nyt tuossa no, Miiku elokuussa ja ja, ja se on, hän on tämmönen oikein itsensä tota, oman arvonsa tunteva kodin kuningatar, että sinne ei kyllä toiselle kissalle ole tilaa. Mutta että hän on tämmöinen tiukka täti, että on ajanut aikanaan kettujakin takaa ja tämmöinen tapaus, että, <laughs> että hänelle ei ryttyillä sitten. Niin. Joo, luonnetta löytyy. Kyllä joo, että hyvin, hyvin ihana kyllä ja vanhemmiten on etenkin oikein perusrapsutuksille rapsutuksille ja tämmöinen, Kyllä rauhoittunut, mutta että on siinä edelleen pieni peto siellä sisällä. Jaa. Jaa. Se oli hauska kun te äsken mainitsitte, että kun te olette eläinlääketieteen opiskelijoita, niin te ehkä sitten vähän kriittisellä silmällä osaatte, tai kriittisemmällä silmällä osaatte niitä omianne katsoa, että niistä alkaa löytyä kaikenlaista, niin onko jotain esimerkkejä tai ajatuksia tästä? No joo. Kyllä, voidaan sanoa, että on tullut vähän aktiivisesti kertoa eläinlääkärillä varsin varsinkin alko-opiskelussa, kun ne itse enää tienneet, mutta ties vähän sen, niin että kyllä niillä vähän kaikkea on diagnosoitu, että loput sitten ehkä on rauhoituttuja, ja älytty, että monia käyttöjä on ihan normaalia, että on ollut astmaa, epäilyä ja kaikkea mahdollisimman omilla Niitä on ollut ehkä sit enemmän näitä epäilyitä, kun se on varsinaisesti loppujen lopuksi diagnosoitu vai? Joo kyllä, niitä on ehkä enemmän ollut ja tietysti vielä helpommalla. Kyllä sitten on välillä jotain diagnosoidaankin, mutta harvoimmin se tilanne on niin vaarainen kuin on. Tietysti on nyt mitä pidemmällä opinnoissa on kyllä onneksi vähentynyt se, että älyä itse, että milloin ei kannata mennä. Ihan hauska, mutta siis tavallaan minä ajattelen ainakin niin, että parempi käydä siellä eläinlääkärissä siis sitten vaikka yhden kerran liikaa kuin liian Joo. tähän. Et siinä mielessä harmitontahan toi on, mutta ihan, ihan hauska ja varmaan pitää kyllä paikkansa, että just näin käy. Joo, siis varsinkin jos se ei ole kokemus, niin mm. se, että jos... Yleensä ensimmäinen asia, minkä omistaja huomaa, saattaa olla joku tosi pieni ja vähäpätöinen asia, mutta siinä voi olla jotain, varsinkin kissoista kun puhutaan, niin ollakin jotain ihan oikea taustalla. Mm. Joo, kyllä, kyllä se kyllä. on vähän silleen tietoli tuskaa, että mm. osaa, osaa sitten ehkä epäillä asioita, että mulla ei ehkä ihan niin hyvä tuuri ole käynyt siinä, että meillä on kyllä diagnosoitu hyksi jos toinenkin vanhemman kissavaiva mm. kotona sitten, mutta tota, ja ihan eläinlääkärillä asti kyllä ja varmaan Ravatus niissä niissä otoissa ja muissa kyllä sen verran, että varmaan aika harvokkaan rotukissa niin aletaan jo mennä, mutta no niin. se on perhejäseni. se on sitten sitten. No, se, no, se, no se, se nyt on rauha. sille että mihin halu priorisoida, että ei meidän budjetti siihen kaadu, ei. että ilman jostain rauhaan. siihen löytyy. Että työpaikalla esimerkiksi, niin siellä tietysti sitten kun on tutut eläinlääkärit ja tällä mm -hmm. lailla ja sitten niin voi itsekin tehdä siellä sitten jotain, että ei tarvii välttämättä mm -hmm. niin niitä muita työntekijöitä vaivata, vaan mm -hmm. tavallaan se välineistö käytössä. Niin. Joo. Oletteko te päässyt jo opintojen kautta sitten jollekin eläinlääkäriasemille töihin? Joo, kumpikin. Mä oon nyt edelleen on. Toista vuotta nyt sellaisena kuin kissaklinikka Kätvetissä klinikkaavustajana. Periaatteessa teen vähän vastaavaa kuin eläintenhoitaja, mutta tietysti mm -hmm. itselleni myös syventää omi opintoja ja opettaa vielä enemmän kissoista. Että todella hyödyllinen kyllä työpaikka ja hyvä työympäristö, missä oppia. Joo, se kiehtova kokemus. Sehän se on myöskin, mm -hmm. ei se yksin kirjoista tietenkään, vaan se on ihan se käytäntö. Joo, mulla oli kanssa se, että mä pääsin ekan kesän jälkeen niin tuonne klinikka Felinaan kanssa töihin ja mä olin siellä kaksi kesää tota, pelkästään siellä ja sitten yhden kesän olin tämmöisellä sekaklinikalla sitten, missä oli myös koiria ja sitten tota, aina silloin tällöin sairasavustajana toimin tuolla Felinassa edelleen, että nyt tietysti kun on vuosi, eli tämä meidän praktiikkavuosikäynnissä, että me ollaan koko vuosi harjoittelussa niin yliopistolla niin ei hirveesti juoda töitä tekemään, mutta kuitenkin niin on sitä kokemusta kyllä. Niin te olette siellä yliopiston eläinsairaalassa harjoittelussa. Joo. Mulla on vasta aloitteilla. Että tietysti että nyt tos neljäntenä vuonna ollaan vasta vaan vähän vähemmän siellä. Että on muutamia päivystyksiä. Että sellainen niin seitsemän on tuolla puolella ja seitsemän hevospuolella. että verottuna Julia on niin paljon vähemmän. Mm. Ehkä nykyään tai mulla on vielä enemmän teoriaopiskelua, mikä valmistaa tohon viidenteen lukuvuoteen sitten. Just. Joo, mutta toihan on hauska, että olette molemmat kuitenkin ollut siis ihan kissaklinikalla mm. töissä, että olette tosiaan ihan kovan linjan kissaihmisiä <tos> sitten. <tos> Tämähän on. on verissä. Niin kun, että voi näihin kissoihin tavalla tai toisella sitten loppuvaiheessa, mm. että opintojen, opintojen jälkeen sitten olla perehtynyt hyvin. Ja haluaisitte ehkä jatkossakin ihan kissojen parissa työskennellä vai mitä te ajattelette? No varsinkin varmaan ehkä painottaa, varsin, vähintäänkin painottaa siihen, tietysti, että mitkä mahdollisuudet tulevaisuudessa on, niin onko se sitten sekakliin, niin siellä vaan olla varsin keskittyä niihin kissoihin vai? Tietysti unelma Tietysti olisi olla sellaisella kissaklinikalla mm. sitten töissä tai sitten vaihtaisi jotain tutkimusta tehdä, mikä liittyisi kissoihin, niin sekin olisi hyvin ja parantaisi sitten kissojen oloja tulevaisuudessa. Kuulostaa hyvältä. Joo, hyvä. Joo, mulla on myös se, että minä kyllä niin tituleeraan itseni, että kyllä kissalääkäri tulee, että, että niin niin eri asia, että mitä kautta mm. sitten sinne mennään, mutta mä oon vähän jo selvitellyt näitä jatkokoulutusmahdollisuuksia, että on kaksi tutkintoakin mielessä, mitkä aikanaan suoritetaan sitten kyllä. Onko nyt olemassa sitten tämmösiä klinikkoita, missä on yksin omaa kissoja varten? Suomessa on kolme. Suomessa. Kolme jo. Mm. Kolme, kolme kappaletta. Oh, oh. Kaksi Helsingissä ja yksi Kamperelle. Oisko oh, kuullutkaan? <tos> joo. Niin. Se on semi, semi uusi ilmiö kyllä, että jotenkin ehkä kissan niin omistajatkin on vähän valveutuneempia nykyään. Että jotenkin sitten myöskin etsii niin selkeästi tämmöistä kissa-spesifiä niin eläinlääkäriä. Mm -hmm. Että kyllä se on. Ja eläinlääkäritkin on huomannut, että siinä on niin myöskin tämmöinen niin, tarve, nii, ta nii. tarve, tarve kuitenkin tämmöiselle, että... Koska mm -hmm. ne tekee kuitenkin sen kissalle yleensä se käynti siellä niin, voi olla stressaavaa sen takia, että se on sekaklinikka. Siellä on ne koirat, jotka mm haukkuu -hmm. mm -hmm. ympärillä, Haustu, niin no sitten joo, kun joo, se on puhtaasti kissoille suunnattu, niin se on rauhallisempi ja yleensä ne kissat on helpommin käsiteltävissäkin siinä tilanteessa, mm -hmm. kun ei ole jo valmiiksi stressaantuneet siellä odotushuoneessa. Mm -hmm. Onhan se stressi jo olemassa joka tapauksessa, On, hienää, on. Niin, on. Niin, niin se on jo. On. Mm. Onko teillä tota, mitä musiikkia siellä, kun mä sitä lukeutu, on ihan siis tutkittu, että klassinen musiikki rauhoittaa? Meillä ei kyllä taida musiikki kyllä soida, että se on no, sitten enemmän meidän eläinlääkreen omat tuurittelutilanteessa tilanteessa. Että on, kaikki on hyvin... hiljaisella joku TV tai joku tämmönen niin kuin sitten, mutta ei siellä varsinaisesti niin musiikki soi. Mm. Että No, onko niin. koirille olemassa omia klinikoita? Ei. On on kyllä, tiedossa ei tiedossa Ne on ihan pieneläinklinikoita kyllä. Että riippuu vähän klinikasta, että onko siellä miten iso potilasmäärä on sit koiria. Että jos joillain on 50-50 ja toisillaan toisilla taas että vaikka 70% on koiria. Riippuu kovasti. Jaa. Mä luulen, että koirat eivät ei välttämättä stressaaneet niin herkästi kuin kissat noissa tilanteissa. Joo ei. Voisi kuvitella? Ne on kuitenkin tottuneita niin kuin tuohon... Tuota, Ylipäätä niin kävelyyn ja alenkkeilyyn ja uusiin ihmisiin ja uusiin paikkoihin. Mm. Lövi sieltä hyppäsi syliin. Sano, sano nyt Lövi jotakin. Hänellä pyöräytti vaan vähän mikkiä. Hmm. Kissa stressaantuu helpommin. Kyllä mm. ja sitten siitä seuraa etenkin näköistä käytösoireilua. Jaa. Jaa. Että se on. itse tässä justiinsa tuota Otin vähän etukäteen jatkokoulutus niin etäkurssin kissojen käytöksestä justiin tuolta Australian yliopistolta, niin katsotaan sitten se alkaa ensi maanantaina, että perehdytään no, niin. sitten vähän näihin. Se onkin aika mielenkiintoista. Tietysti itse kun mulla on noin 30 vuotta ollut, ollut aina kissoja, niin kyllä sen oppii myöskin näkemään, näkemään sitten sen, että tuota milloin on jotakin pielessä ja milloin, milloin on mitenkin ja millä tuulella ollaan. Mm. En, niin kyllä se niinku... <köhön> Nyt rupeaa naurettamaan, kun toi joo <köhön> meni meni päähän <köhön> tossa. <köhön> oi ja se on just se sitten tietysti teilläkin sitten se kokemus, että ajan mittaanhan no. se sitten tulee, että oppii näkemään. Ja puhumaan sitä kissan kieltä. No näin just. Siitä on, no, no, mm, on tässä seks... opiskeltu koko elämät että aina ne kissat niin on ollut mukana. on aina mukana, niin, mm. niin sinne se tulee. Et se monesti joo. kuulee kanssa opiskelijoille, että se ehkä yksi syy miksi tämä kerho on aloitettu, että monille on se vaikea se kissan lukeminen jo itsessä. Itselle se joo, tulee joo. vähän luonnollisemmin kuin ne on aina ollut siinä. Niin itselle koiran ilmeinen lukeminen on paljon vaikeampaa ja kissa on jotenkin monen selkeä. Joskus mm. se näkee vain, että, että kissa suhisee, mutta ei se ole niin sanotusti aggressiivinen, mikä monelle saattaisi olla se ensimmäinen reaktio, vaan se joo. on vaan peloissaan. peloissaan mm. niin, että Eikä se, se välttämättä tekiskään mitään, että mm -hmm. se vaan yrittää joo. esittää niin sanotusti kovaa mm. roolia, kai, mutta, joo. mutta joo. sitten on kyllä ihan helposti käsiteltävissä, kunhan vaan rauhoittaa oikein. Mm. Joo, joo. se täytyy tietää. tietää, että mikä on. Onko teillä ollut ihan pienestä asti sit kissa ja perheessä. Mm, joo, periaatteessa joko perheessä tai sitten tuossa niin kuin ihan lähi... Sukulaisille, aina se on, että mulla on aika monta kuvaa, että ollaan ihan taapruikäinen ja siinä se kissa on sitten vieressä, että niitä löytet aina ollut mukana kyllä itsellä elämässä. Mm. Mm. Joo, mulla on kanssa se yksi kissa neljävuotiaasta asti ollut, että edelleen, edelleen se on siellä <sum> rinnalla kyllä. Että. Mm. Joo, ihan aika ihana tarina. Joo. Mm. <sum> Mites kuunnellaanko väliin musiikkia? Te olitte tytöt valinnut jotakin, mikä se olisi? Joo, oh, ne olivat tämmöisiä kissamaisia eläinlääkäri painotteisia lauluja. Oh. Kyllä hyvältä. Kertokaupassa nyt yksi. Mikäs me valittaisimme niin. niistä biiseistä? Voitaisimme aloittaa sillä meidän Everyone minkä. Wants to be a cat. Joo, se olisi olla aika hyvä. on vielä. Everyone Wants to be a cat. Se taitaa olla, mikä se elokuva tai Disney-elokuvasta kuista. Kuitenkin. Mä en nyt ole varma. Oliko tää nyt aristokateista? Joo, Jaa. mä ajattelin, oliko se aristokate? olla ensin. ehkä joo. Nä no niin, hyvä valinta. Kuunnellaanpä se. sitä Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's up on that 'Cause everything else is obsolete A square with a horn Makes you wish you went born Every time he plays With the square in the act You can set music back To the caveman days I've heard some corny birds Who try to sing Still a cat's the only cat Who knows how to swing Who wants to dig a long head gig or stuff like that When everybody wants to be a cat yeah! Everybody wants to be a cat Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat Who knows where it's at? While playing jazz you always have a welcome at. Cause everybody digs a swinging cat A square with a horn Makes you wish you weren't born Every time he plays With the square in the act You can set this music back To the caveman days I've heard some corny birds who try to sing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 Turn me on, play your horn, don't spare the tone And blow a little soul into the tune Let's take it to another key Modulate and wait for me I'll take a few at leaves in pretty soon The other cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light where every note is out of sight Tämä on taas aiheeseen. Elikkä teillä oli tämä kissakerho Felix. teillä oli siellä sitä herrasmieskerhoa ja muuta, mutta kerro nyt tästä kissakerhosta sitten vähän sen speksejä. Joo, eli tosiaan tota, perustettiin tämä kerho 2013 ja vähän mun aloitteesta lähti liikkeelle, että kun mä tota, nuorena opiskelijana siinä oli näitä muita kerhoja ja sitten mietin, että no ei ole kissakerhoa ja sitten tota, vähän tosiaan tein tiedusteluja ja kyselyitä, että olisiko tämmöiselle kiinnostusta ja jäseniä ja muuta. Ja tota, kyllä se sitten vähän vaikutti siltä, että voisi olla ihan tarvettakin ja sitten tota, Lauran siihen rekrytoin mukaan ja sitten yhden toisen luokkalaiseni Sallan siihen, että aloitettiin kolmestaan pyörittää tätä toimintaa sitten ja tota, nyt tuossa viime Vuodenvaihteessa niin päätettiin, että kyllä tämä on sen verta laajentunut nyt tämä toiminta, että voitaisiin vähän ottaa lisää niin kuin hallitukseenkin näitä ihmisiä. Ja sitten, tota, meitä onkin nyt sitten yhdeksän tässä Felisin hallituksessa nyt sitten tänä vuonna, että mm -hmm. kolmesta yhdeksään oli ihan hyvä lisäys, niin vähän enemmän tekijöitä ja sitten muutenkin kun me aletaan eläköitymään nämä, <laughs> nämä perustajan jäsenet ja alkaa ole vähän niin kliinisempää se koulu, koulussakin ja kiireisempää, niin mm -hmm. pakko vähän sit siirtää nuoremmille jo sitä vastuuta. Niin. Mm. Joo, kuinka paljon teillä on jäseniä sitten tässä kerrossa? Mitäs Sellaisia ihan tavallisia jäseniä. Tässä meidän tarkka luku nyt menee? Reilu 7, 7, 10, 7. Se, oli mun se on yleensä noussut tässä niin kuin noin 10 henkeä per vuosi ihan tasaisesti. että Se alkoi sillä ehkä jotain 35, nyt 45, 55. Se on mun mielestä jotain 6. Kuutta, päälle 60 se Joo, on se nyt. On on. Joo, no, se oli lähem Joo. Menee lähemmäksi seitsemän. Me <köhön> aika monet sit... kuuluu, on tarve Joo. selkeästi mm. ollut. Joo. Onko teillä jäsenyys sitten maksullinen, onko se ilmainen? No, no hyvin pienellä maksulla, eli periaatteessa yksi vuosi on 5 euroa, no niin. mikä nyt ei ole koska meillä ei haluta. Ja tosi monet sitten on no luennat ollut ihan ilmaisia opiskelijoille näin meidän jäsenille siis, niin sitten Periaatteessa saat kyllä hyvin nopeasti hintaan väärin sillä koulutustasolla, mitä saa sitten mm -hmm. sieltä. Onko se osallistuminen ihan niin kuin täysin vapaaehtoista, kun olet kerran jäsen, niin onko sinulla jotain velvoitteita vai onko se vain niin, että sä osallistut, kun haluat? Joo, jäsenellä ei ole mitään. Ainoastaan hallituslaiset ollaan enemmän sitten mukana. Että jäsen vaan sitten tulee niille luennoille, minne haluaa tulla tai niihin tapahtumiin, mihin haluaa tulla sitten. Mm. Minkälaisia luentoja teillä on ollut ja ketä on ollut? Meillä on ihan vaihtelevasti yleensä, tiesitköhan eläinlääketieteen opiskelijoihin, niin on erilaisiin tauteihin liittyviä luentoja, mihin tulee puhumaan esimerkiksi ihan eläinlääkärit, mm -hmm. toiset klinikoilta ja sitten on, on kaikki käyttäytymisluentoja, missä meillä on ollut niin on ihan eläinten kouluttajia tai sitten eläinlääkäreitä puhumassa asiasta. Ja tässä muita meillä Julia nyt on ollut? Ruokintaan on ollut, että on ollut ihan tota tämmösiä niin kuin ruokintaan, ruokintaan perehtyneitä edustajia on ollut paikalla ja sitten, tota, sitten meillä on ollut hyvin suosittu tämmöinen kissojen käsittelyilta. Me vuosittain järjestetään, Joo. että se on, se on varmaan niin kuin toivotun ja semmoinen kaikkien lempitapahtuma, missä sitä vähän opetetaan kissojen käsittelyä. Ja te kissat siellä mukaan. Joo, tietysti. Niin. On. Joo. Niin. Siellä on aina se yksi kissa nyt, tai ollaan vähän sen ajatu, että se voisi yrittää jotenkin laajentaa. Että olisi, että olisi useampikin kissa ja opiskelijat pääsis sillä vielä paremmin itse tekemään sitä hommaa. Mutta tällä hetkellä sitten on ollut silleen, että se luennoi, siellä on oma kissa mukana, jolla hän sitten näyttää niitä eri käsittelytekniikoita. Että millä kisaalla. saadaan tabletti, simpelis suuhe, että voidaan niin pystyä sitten tulevaisuudessa omistajalle näyttää saman ja klinikalla mahdollisesti ja, ja. miten se tabletti saadaan parhaalta tavalla sen kissan. No se voi ripu kissasta. No, Tiedätkö si si siis on tämmönen yksi tekniikka mikä siis on. Niin sanotusti on se helpoin, että missä suu saadaan auki. Mutta jos se ei kaikille kissoille toimi, että jotkut kissot pureavat, kuinka se yrittäisit se laittaa, tai muuten, että sitten myös kerrotaan siitä, että ainahan tämä ei toimi näin. Mm -hmm. Eli sitten pitää keksiä olla vähän niin kuin ovela ja piilotella sitä tablettia vaikka mihin herkku niin. tai Helpointa, Helpointahan kun se itse syö sen, eli niin. heitetään se johonkin makkaran sisään mm -hmm. tai, tai okay. tällä lailla. No. Että. Ja nehän sen Mulla oli tuota kissa, jolle piti antaa joka päivä pilleri ja se tiesi sen tasan tarkkaan. Että vaikka mä yritin olla vaikka, että hey, ei tässä mitä, ei täs mitä, niin se tajus heti, että mm, nyt se tulee. Joo, Mutta ne mä haistaa kyllä sen, sen sieltä. Ja mä opin sen kyllä sitten tekemään niin, mm. että mä työnsin sen niin syvälle, sinne kurkkuun. Että siinä on hmm. pakko Joo, sillä laillahan se pääsee, se, se on se Muutenhan ydinasia se sitä ja. ja sitten niitä löytyy joka puolelta. Suu auki ja kurkkuu niin syvälle hmm. hmm. Onko siinä sitten mitään riskejä, että siinä voi niinku tunkea sen kissan niinku henkitorveet, jos sinne se rupee niinku ihan sinne Korkouorankimaa, että puhutteko te sellaisista asioista? Ei käytännössä. No, on niin, ja siis siinä on se, että siis kun se painat kissan kieltä, sillä tulee luonnollinen nielurefleksi, mm -hmm. jos mm -hmm. siellä on kaikki siis kunnossa. Tietysti, ei, jo. Niin jo. ei pitäisi olla. Nestemäiset lääkkeet ehkä voi olla, että jos sä ruiskulla jotain mm -hmm. annat, Just. mutta hyvin, hyvin harvoin se ei ole niin kuin normaalia, että kissa vetäisi henkeen niin asioita. Että... Eti tietysti vähän silleen kuitenkin, niinku, monestihan ne rupeaa jo niinku kielellä siinä räpläämään sitä ruiskua tai muuta, että ne nielee siinä koko ajan kuitenkin. Ei se, jos sä, jos sä tosi varoittamatta ja tosi äkkiä ruuttaat sinne nestettä, niin voihan se sitten on siinä riski. Joo, mulla tuosta tuli just mieleen, että varmaan me ollaan kaikki, kenellä on kissoja, niin kyllä kaikki mahdolliset keinot ehkä kokeiltukin, että miten tabletti saadaan menemään, mutta meidän kissalla on se, että jos se maku on tarpeeksi paha, niin se alkaa niinku vahdottaa. Sille, niin se työstää sellaista niin mieletöntä vaahtoa, että se niin vaan turssuu ulos, aivan, aivan. Et se menee niin ihan mahdottomaksi. Yleensä onkin noissa pahammaksissa tableteissa varsinkin korostaa se, että se olisi hyvä saada makupalan sisälle, koska mm. se reaktio on yleensä paljon pahempi. Tai äärimmäisen hyvä on gelatiinikapseli, että niin. saa apteekista ihan siis mm. semmoinen avattava kapseli ja sinne mm. vaan laittaa sen tota, lääkkeen ja sitten, niin työntää läpi sinne sen kurkuun. Mm. Mm. Mä oon ite keksinyt sellaisen, nyt, kun näistä puhutaan, että mä laitan niin No jonkun sanotaanko voin tai margariini tai tällaisen niin murskaan sen pieneksi sitten siihen sekotaan ja se on niin kissalle kuitenkin miellyttävä se maku. Ja sitten semmoisia pieniä nokareita työnään sinne suuhun, niin ne se sitten nielee ja tota, tai sitten sivelen jopa niin tassuihin, jos menen niin ihan mahottomaksi. itse sitten pyyhkii ja siitä. Tietysti monella kissalla on sitten laktoosiintoleranssi, mutta ne määrät on kuitenkin ehkä niin pieniä, ettei se sitten... Aiheelta. Ja ainahan mm. voi olla laktoositonta voita, jos, niinku, mm, totta kai, jos on hirveästi lääkittävää. Niin. Totta. Niin. Niin. Totta. Ja siinä, kun, aina, siinä pitää huomioida on se, että se lääke on varmana sellainen, jonka voi murskata ja se toimii siinä, niin. eli se, kaikkia lääkeitä ei, ei voi. Mm. Joo, no sekin on ihan mielenkiintoinen kyllä tietää, että ei varmaan moni tule niinku että miten niinku murskaminen vaikuttaa lääkkeen mm, Täs ehkä matolääkkeistä nyt tässä, tässä kohdassa. Matolääkkeitä pääasiassa saa, saa murskata ja. ja sekoittaa vaikka veteen esimerkiksi. Tiedän, että jotkut sekoittaa sen sitten ja ruiskulla se on monesti helpompi antaa ruiskulla sitten se pilleri sinne. Mutta sitten siinä on tietysti myös se, että jos sitä hirveästi kikkailee ja murskailee ja näin, niin siinä on aina myös se riski, että jos sä et välttämättä tiedä, että meneekö se sinne kissaan mm. niin kaikki lopulta. Mm. Et siinä mielessä on aina kätevä, kun sä näet sen pilleri ja sä saat sen sinne työnnettyä ja sit näet sen Totta kai se, on... se lipasee sitä huulta silleen, niin se kieli tulee sieltä silleen pikkasen ulos, mm -hmm. niin siitä tietää, että Jos sitä ei tule ja se vaan pitää suuta kiinni, niin sitten ei ole, että nielaiset. se on jossain siellä poskessa jemmassa. Miten sitten antibioottien kanssa? Onko ne sitten mitä niin kuin voi murskailla vai mitä te sanotte niistä? Riippuu antibiootista Joo. aina, kun saa lääkkeitä. Niin voi kysyä sieltä lääkriasemalta, että miten voin tämän lääkkeen kanssa toimia, että voinko murskata tai voinko mm -hmm. puolittaa tai muuta, niin se kannattaa aina tarkistaa, kun saa lääkitys, jos sitä ei automaattisesti sanota ja yhtään epäilyttää itseensä, niin mm. se kannattaa kysyä. Eihän nämä hoitotoimenpiteet kotona nyt niin hirveän moninaisia voi olla, että se itse voi niin kuin pistää välttämättä. Ainoastaan periaatteessa joitakin tiettyjä antibioottipistoksia joskus annetaan mukaan, jos tietysti. Saa, jos osaa osa, selvittää ja insuliini on tietysti mm. diabetikokissoilla. Tietysti se. Se on se, näin se, näin se yleisin, mikä nyt on siis, mitä jos kotona otetaan jotain pistää, niin se on se insuliini, mutta sehänkin mennään yleensä. Tai mennään aina oikeastaan siellä lääkärin sitten läpi omistajan kanssa ja varmistaa, että se niin, toimii sitten kotona. Että jos sen tehdä. Mutta ei, mennään vähän vielä juttelemaan noista ja opinnoista ja tästä kissakerhosta. Niin me, tää, me lähdettiin nyt, tai tämä lähti <laughs> vähän niinku niistä Joo. teidän käyttäytymisluennoista tai niistä iltamista, mihin tuodaan sitten ihan oikea kissa. Ja mitä muita iltamia teillä on ollut? Onko nämä Pillerin annot niinku ihan semmoinen vuosittainen iltama vai onko teillä muitakin? Käyttäytymistä tai itse asiassa käsittelystä puhuttiin käsittelyiltamia sitten kun, kun tämä pillerin antoi. No siis meillä oikeastaan yksi niin kuin syy, minkä takia tämä kissakerho perustettiin, oli siis se, että kun kaikki tai ylipäätään siis niin kuin, no, kun eläinlääkiksessä on ihmisiä, niin suhteessa se kissa ihmisten määrä on kuitenkin pienempi. Niitä hevos- ja koiraihmisiä on, niitä vaan on enemmän. Niin tota, sitten kissa on ehkä vähän vieras laji joillekin ja sitten kun opinnoissa ei varsinaisesti kerrota siitä semmoisesta käytöksestä, käsittelystä oikeastaan mitään, että ne olet, olettaa, että sä osaat sitten käsitellä sitä eläintä ja tota, että käydään enemmän läpi sitten niitä sairauksia ja diagnosointeja ja hoitoja ja tämmöisiä kyllä, niin mm. sitten me haluttiin, että ihmiset vähän niin kuin enemmän kissaan ja tietäisivät että millainen eläin se sitten on ja millä lailla sen kanssa se pitää olla ja kannattaa olla ja Tällä lailla. Että. Niin se helpottaa se meidän kliniikka vuotta periaatteessa. Kyllähän niin. siellä se käytännössä tota on, tulee tulta esille, mutta on jo. se kiva se tietää jo aikaisemmin, kun siinä on klinikka vuonna sitten, miten Joo, nämä asiat toi. toimii. Joo, niin ihan niinku itsekin silloin ajattelin siis ihan sekin, että kun mä monesti on kuullut, että et voi ei, sieltä tulee taas kissapotilas. Ja se jotenkin, kun, tietysti kun niitä pelottaa niitä kissoja ja ne on sitten, ne voi olla äkäisiä ja niillä on kynnet ja niillä on hampaat, niin joo, eihän siel. ne välttämättä ole miellyttäviä potilaita. Mutta tavallaan, että jos olisi vähän valmistautunut siihen ja osaisi vähän lukea paremmin sitä kissaa, niin sitten se ei ehkä olisi niin, kuin, niin kamalaa aina, kun se kissa kyllä, tulee tarvit heti niinku säikähtää, että voi ei, nyt sieltä tulee kynttä ja hammasta ja mm, <laughs> kaikkea mm. mahdollista. Niin ja ja sitten sekin, että kissa olisi miellyttävämpää, kai, että itse niin jotain vanhoja kirjoja, kissakirjoja, missä jotain näytetty, jotain pitotekniikoita, että ne juntataan pöytään kiinni, ja niin oh. ne on aivan, niin kuin, että ei, ei, ei näin nykyään. Joo, tosi mielenkiintoista, mitä te kerrotte. Ja mä just niin on ehkä ollut vaikea asettukin eläinlääkärin asemaan silleen, kun itse miettii, että jos mä olisin eläinlääkärin, niin mä olisin aivan kauhuissa just koirien hoitamisesta, että mitään käsitystä, että miten ne käyttäytyy ja ajattelin, että ne varmaan hirveän aggressiivisia ja purisia ja tälleen, mutta tämä itse asiassa käy tosi hyvin yksin sen kanssa, kun meillä oli noin just vastikään noin Tarton suomalaiset eläinlääkäriopiskelijoiden, tai meillä oli pari edustajaa kanssa tässä käymässä, niin he just puhuivat siitä, että kun he Iten niin kokee, että se kissa on hirveän vieras, että he olivat vähän tavalla, mm -hmm. niin että mitäs, miten niitä kissoja sitten niinku että he olivat just ite koiraihmisiä, niin ehkäpä heillä nyt sit ei tällaista kerhoa siellä ole, ja tällaisesta kerhosta olisi varmaan hirveästi hyötyä. Niin, terveisiä Eli sinne tarttuu. Ihan, ihan tosi mielenkiintoista miettiä, niin kuin, koska itse kun menee niin eläinlääkäriasemalla, niin totta kai niin automaattisesti olettaa, että ne on tosi kokeneita ja osaa sen sitä kissaa niin parhaalla mahdollisella oikealla tavalla niin pitää, mutta näin ei tosiaan Ilmeisestikään aina ole. Ja mä mietin mm. niin kuin just kissan näkökulmasta sitä, että meidän kissa on sellainen, kenellä on ihan hirveä lääkäripanikki, että se, siis, se muuttuu niin kuin ihan semmoiseksi villintäneeksi kissaksi, kun mennään niin kuin lääkärin vastaanotolle. Niin tavallaan se, että jos se menee se ensimmäinen juttu, mitä se lääkäri tekee, menee niin pieleen tai mm. se lääkäri epäröi, niin se vaan pahenee se tilanne koko ajan. Mm. Et siinä suhteessa se helpottaa varmasti ihan älyttömästi, jos osaa niin mm. alusta asti lukea sitä kissaa ja tehdä niin kuin oikein ne asiat. Onko se ihan pikku seikka, niin minulla niin tuota, käy kotona, kotona eläinlääkäri mm. hoitamassa meidän vanhaa kissaa. Niin hän ottaa, hänellä on ot, kädet ja isolla kouralla ottaa niskasta kiinni ja se kissa on aivan, siis niin kuin emo ottaa sitä mm. ja niin se on ihan se on helppoa se käsitellä. Se on se pentureaktio, ja mm -hmm. sitäkin joo. yritetään välttää mahdollisimman paljon. Eli se, se on viimesiä keinoja ehkä mitä käytetään. Koska Mm, kissalla siis se paras tekniikka on pitää mahdollisimman vähän kiinni. Mitä vähemmän sä pidät, sitä helpompi se kissa on. Ja ainoastaan sitten, jos on pakko, niin pidetään kiinni. Se on se yleinen, jos kissa alkaa panikoimaan, luutuessa saatat pitää sä liian kovaa sillä hetkellä kiinni. Eli ohjeistus on meidän, siis täällä kissaklinikalla että jos kissa alkaa panikoimaan, päästä vähän irti. Höllää otetta. Ne niin kissat yleensä rauhoittuu siitä. Tietysti on kisso, jotka on ihan, se on, se jo, se on tullut jo se huono kokemus, niin sit se ei tule vaan toimimaan. Mm. Ja tässäkin tapauksessa, mun tapauksessa, niin hän käy ajelemassa, tuota, kun tulkki mm. menee takkuun. Mm. Sitä ei saa millään muuten mm. enää, niin hän tulee. Mm. tulee sitä tekemään sinun pakko mm. Mm. kyllä sitten olla. Niin siinä ei oikein voi pyyhkeeseen, pyyhkeeseenkään voi, voi, Ei voi, ei voi. <laughs> Mutta tuota, tämä on toiminut hirveän hyvin, tämä homma mm. sillä tavalla, että hän on hyvin Joo, ja niskapidossa on myös semmonen, että ei saisi ikinä ottaa kahdella sormella, että joskus näkee, että ne nostaa parilla sormella, että pitää koko kouralla, ei nyt pää sinne mukaan, mutta se on koko semmonen iso ihomöykky siinä kädessä, niin se on se tekniikka sitten, mikä siinä on. Mulla on semmoikissa itellä, itsellä, että se menee sitten jo ihan me menee muristen niin jo sinne vastaanotolle, ennen kuin on mitään niin kuin edes tapahtunut. Sitten me on tehty silleen, että mä niin itse pidän sen sylissä ja, sitten, ja tämä on ollut siis Suomen puolella, mutta sitten on tullut niin lääkäri ja sit se on niin lyönyt sen rokotuksen sen kissan kankkuun sille, että se on ollut minun sylissä niin ihan ensimmäisenä, että ennen kuin mitään muuta tapahtuu. Tämmöisiä niin on sitten ja ehkä joutuu sitten ottaa, että sitten he on jo niin tavallaan tienneet niin omista potilas tai jostain, että tämä kissa on aggressiivinen ja sitten jutellut mm. siinä alkuun, että ei aleta niinku edes tutkia sitä kissaa ennen, koska se vaan pahenee, mitä enemmän se eläinläkäri yrittää sitä... Niinku niin jos jo, jotkut koskee. kissathan on siis tämmöisiä, että niillä on jostain tullut sit se huono reaktio siihen, että ei ole mukavaa. Ainahan niistäkin saisi totutettua pois, mutta se on todella työlästä, siis mm. jos se on jo noin pahaksi päässyt. Mm. Niin monesti se on sitten mm. vaan helpompaa, että tehdään se, mitä... Mm. Tota, mitä vaan tultiin tekemään joku rokotus vaikka, eikä sitten jos ei ole mitään erityisvaivaa, niin mm. sitten, ja sitten taas, että jos on jotain, niin sitten vaan saman tien rauhoitetaan, ei, mm. ei tutkita ollenkaan ennen kuin se on rauhoitettu. Se on aina ylimääräinen stressi sille kissalle, että se on parempi sitten se rauhoitus. Niin. Siinä vaiheessa menee kissalle helpommalla Vähemmällä stressillä. Mm. Niin, eikä jät niin, niin. meillä ei ole rauhoitettu sen takia, että hän on jo niin vanha. Se on yksi Lääkäri oli sitä mieltä, että jos se niin se voi rauhoittua sitten vähän. Niistä rauhoituksista mä rupesi hirveästi mitä te olette mieltä, niin, niin sanotuista niin kuin tavallaan herätteistä, mä en tiedä mikä oikea termi on. Se on ihan oikein termi. Meillä sai siis kissa sellaisen täällä yksi kerta, siis mulla on sellainen tunne vähän, että se rauhoitus saattaa mennä pikkuisen yli, että mä itse katsoin, että ei hemmetti, että siis kuoleeksi kissa, että se oli oikeasti ihan Raadon näköinen ja minusta niinku, tuntui jotenkin. Oli vähän sellainen ilmapiiri, että se eläinlääkäri ehkä vähän niinku katsoa, että nyt taisi mennä ehkä pikkusen liikaa. Sitten ne antoi sille sen herätteen ja se kissa oli niinku sen jälkeen pari vuorokautta, sillä oli silmät niinku sellaiset lautaset ja se vaan niinku juoksi ympäri kämppää. Silloin oli niinku tosi paha olo, että se oli ensimmäiset tunnit sen herätteen saamisen jälkeen. Se oli niinku vaan kyhjötti ja näytti siltä, että sitä varmaan oksettaa tai mitä, mitä ikin tapahtui. Se oli niin kuin hirveän traumaattinen myös minulle itselläni. Et sen jälkeen niin kuin on vähän suhtautunut sille, että ei rauhoitetta, jos vaan mitenkään niin kuin onnistuu muuten. Se kannattaa yleensä tiedostaa se eläimen kohdalla. Se ei välttämättä ole, että onko se lääkeannos ollut siinä väärä. Mutta kaikki reagoivat eri tavalla lääkkeisiin. Mm. Se, miten se jonkun kehostoimi toimii, on, mm. voi olla hyvin erilainen siitä, mitä voidaan olettaa. Kaikkihan ne lääkeannokset perustuu semmoiseen niin sanotusti keskiarvoon mm. siitä, että miten kukaan reagoi, mutta saattaa, että on joku puute siinä tai sitten menee vähän eri tavalla. Siinä tilanteessa sieltä kissalta haluttiin ottaa verta ja se ei onnistunut. Sitten niin sit ehkä lisättiin sitä rauhoitetta annosta Jos, siinä. Joo, niin kuin... se on monesti ongelma siis se, että kun tota kun se stressaa, niin rauhot ei välttämättä vaikuta ja mm. sitten annetaan lisää ja sitten tavallaan, sit kun se lopulta pääsee läpi sinne mm. niin kuin järjestelmään niin, vaikuttaa, sit niin sitten kun se koko mm. niin annos iskee, niin sitten se voi olla vähän laatti. Sehän itse mä olin anestesian tota, tuolla niin klinikalla siellä, missä oli siis ihan anestesialääkärit, niin eläinlääkärit, jotka hoitaa pelkästään anestesiaa. niin tota, siellä sitten juteltiin ja sehän on siis fakta, että turvallista anestesiaa ei ole, että mm. en nyt halua pelotella ihmisiä, mutta sehän, se on siis se mm. on Totta kai, tietäähän se niin ihminen näin se mutta sen niin voi mahdollisimman turvallisesti tietysti tehdä ja sitten tuossakin niin vaikea siis sanoa, että mitä lääkkeitä siinä oli ja mikä se heräte oli. Mm. Että pääasiassa, miten tuo herätekin vaikuttaa on, on se, että se kumoaa tämän rauhoitteen mm. vaikutuksen, mutta kaikkia rauhoitteita ei voi kumota. Että, mm. Ja sitten esimerkiksi tuossakin, että jos siellä oli jotain opiaattiaseassa, mm. sitten niin kun siinä rauhoituksessa, niin senkin takia se voi sitten juosta vähän seinillä ja mm, olla se vähän niinkun... Mm, kun toiset eläimet saa tämmöisen niin sanotun dysforisen reaktion, eli niille tulee huono olo ja se on niin kuin semmoinen no, huono reaktio niin sanotusti, että ne sitten on jotenkin just niin kyhjöttää ja pahoinvoivia ja näin. Ja sitten toiset saattaa saada euforisen reaktion, sitten laulelee ja katselee <tos> seinille ja niillä <tos> on kaikkialla hirveän <tos> yeah. mukavaa ja kehräys on ihan loppumaton, että se on ihan henkilökohtaista ja yksilökohtaista. Jääkö no. siitä riippuvaiseksi? Ei, jo, ei. Niin, ei, niin, tai, niin, ei, niin, ei niin, se on niin, silloin niin, samalla niin. lailla. Että. No niin. Mites totta, kuunnellaanko me väliin taas jotakin musiikkia? Tytöillä on jotain kivaa? Pitäisikö meidän kuunnella se, mikä se kissabiisi, se The Cat Song? Se, Miten minkä oli? mä linkkasin tota, silloin, se, mikä kertoo siis tämmöisestä kun nykyään on hirveän muodikasta kuvata kissoja, niin sitten niin sit se laulu kertoo tämmöisestä, että miten hän yrittää kovasti kuvata sitä omaa kissansa, että tekispä se jotain hauskaa. Ja sitten se vaan on, ja se on ihan tavallinen kissa. Ja sitten lopuksi, ihan kiva, että mulla on tämmöinen tavallinen kissa, että on se silti kovin rakas. No neuvot ainakin, mm -hmm, se on ihan varma. Tiedämme sen. Joo, kuunnellaan tämä kappale. I watch cat videos I can't get enough Cats that bark, cats that talk, cats that run into stuff On YouTube, Vimeo, and in the background on Twitch Famous cats that make their owners rich So I watch my cat, ready to tape Got my phone set up to film in landscape But my cat's just a cat, not even good at that My regular okay cat Some people got a cat with a screwed up face Little bub-tongue all over the place They make money off its funny walk too But I'm glad the cat I've got is you You're not funny, you don't really play I think you haven't moved from that spot all day Don't know why you like the blanket flat You're my blanket-laying regular cat Lasers don't impress, it's like you think they're lame Sometimes you don't even respond to your name What's up with that wall? What are you staring at? My wall staring regular cat Some people got cats that bite their tails But you're the kind of cat that fails at fails Highlight of the week was when you sneeze near the drapes But I didn't get that on tape Shoot! Still you're my cat, my regular okay cat Turns out you're pretty good at that No special purr, no fancy mew, but I'm glad the cat I've got is you. And I hope you're glad you've got me too. I put you in a sweater, and you didn't move. Joo, tota, jutellaan vielä vähän löytyeläimistä. Me aina tästä aiheesta tykätään täällä Kattiradiossa, niin tota... Tuossa pikkusen puhuttiin, te sanoitte, että esimerkiksi ulkomailla tuodut koirat on siinä suhteessa aika niin kuin mielenkiintoisia, että ne voi tuoda Suomeen jotain tämmöisiä sairauksia mukanaan, mitä Suomessa ei, ei tällä hetkellä ole. Et siinä on vähän semmoista ongelmatiikkaa, kertokaa siitä. No, tai yleensäkin koirat, jotka vierailevat ulkomailla, teillä ei vaan tietysti ne, jotka sinne tulee sieltä, vaan ne myös, jotka mm. sinne viedään ja tuodaan takaisin. Hmm. Että kaikkia kaikki, että ei vaan niitä, jotka tuodaan, pitää huomioida. Ihan vaan siis huomioida. Mutta eikö näyttelyissä ole hirveän tärkeää, että on kaikki rokotukset ja ainakin kissanäyttelyissä on hirveän oleellista? Joo. Joo, rokotukset on, mutta sitten ne taudit, mitä voi esimerkiksi tuot Etelä-Euroopassa saada, niin usein on semmoisia lääkityksiä, mitkä pitää tietää itse ennen kuin sinne lähtee. Joo. Ja tiettyjä yes. varatoimenpiteitä, yes. mitä pitää ottaa. Ja ne on pääasiassa ehkä niin tämmöisiä niin kuin loistauteja mm -hmm. pääasiassa, että ne esimerkiksi että hyttyset voi levittää mitä vaikka on Suomessa, niin että sä tavallaan mm -hmm. voi rokottaa semmoisia vastaan, että niin tietysti jotain tämmösiä hyönteiskarkotteita voi käyttää ja näin, mutta että niitä on, on niin tämmösiä esimerkiksi Leishmania on tämmönen Etelä-Euroopassa, tämmönen tota parasiitti mikä sitten voi niin levitä sitten myös Suomeen ja sitten tietysti niin kuin näitä on, on niin kuin muitakin, että se on ollut vähän silleen ongelma tietysti kissoissa vähemmän, mutta etenkin koirissa niin kuin tämä, että sitten tulee outoja oireita ja ne voi tulla paljon myöhemminkin, mm -hmm. ei heti vaan vuosien päästä. Siis Jotkut taudit on tämmöisiä, mm -hmm. että ne sitten kehittyy mm -hmm. siellä ja sitten ihmetellään, että, no, että mikä, mikä tota, tässä nyt on ja niin kuin ei oikein ole mitään selkeää niin diagnoosia, että kaikki, se voi olla ihan minkä näköinen vaan. Mm -hmm. Sitten parhaillaan voi olla vielä niin, että se on vaikka pentuna otettu, josta kysytään, että no onko tämä suomalainen koira, vastataan totta kai, että no joo, koska sehän on ollut Suomessa mm, koko ajan, aina, mutta aina. vasta myöhemmin <köhö> voi tulla ilmi, että ai niin, että tämä oli tosiaan adoptoitu vaikka Espanjasta. Mm. Ja sitten vasta voi alkaa raksuttaa, että ahaa, okei, että nyt pitäisi alkaa huomioida näitä eksoottisia tauteja. Yeah. Tämä on tämmöinen, kun tietysti nyt, kun on, maailma on kovin globaali ja eläimet liikkuu, ihmiset liikkuu, mm. niin se on tavallaan asia, mikä sitten kannattaa niin näiden tota, ihmisten selvittää, mm. että jos... Haluan matkustaa lemmikkiinsäkin kanssa vaikka jonnekin etelään, niin että millä lailla sit mitä, mitä tauteja siellä on ja millaisia aloisia siellä on ja miten niitä vastaan sit voisi ehkäistä. Tosi mielenkiintoista ja haluan tässä vielä korostaa, että siis tämä on, on mun mielestä enemmänkin just semmoinen, että mistä pitäisi olla tietoinen. Että nimenomaan. Nimenomaan. Ja, tästä pitäisi levittää tietoa, että ei missään nimessä ole niin kuin liikkumisen este tai sellainen asia, että älä adoptoi koiraa ulkomaalta, pikemminkin ehdottomasti adoptoi, mm, on vain. Mm. Tämä on semmoinen, mistä ihmisten tulisi olla hirmu tietos, tietoinen, että mitä voi, voi tulla tai miten vast, suojautua niin kuin näitä tartuntoja vastaan. Joo, se kannattaa aina siis keskustella. Tietysti eläinlääkärin on siinä mielessä hyvä keskustelukumppani, mm -hmm. että he tietävät niistä taudeista, mm -hmm. että mitä kannattaa, että mitä esimerkiksi loishäätöjä pitää suorittaa tai mitä lääkkeitä pitää sinne ulkomaille ottaa mukaan ja mm -hmm. miten käyttäytyy esimerkiksi tosi usein se, että vaan on ne lääkkeet, mutta sitten pitää myös vältellä niitä aikoja. Esimerkiksi on juuri nämä loisvälit, jotka tulee mm. hyttysten kautta, jossa menet silloin illalla, niin sulla on paljon suurempi riski, mm. että se koira tai muheläin sairastuu mm. siihen tautiin mm. siihen aikaan. Että, ja sitten muistaa ja olla ihan rehellinen siitä, että onko. että Kannattaisi siis, tietysti niin sanotusti, että monet saattaa olla, että nyt no, mä oon tuonut tän ulkomaalta ja nyt mä saan tietysti kuulla tästä, että on tuotin ja sillä on joku tauti, vaan että on ihan rehellinen siitä. Ei siinä, pidä senä mielessä kuitenkin kauan sitten on ollut samassa hapen tunne tavannetaan että joku ei edellä enää ajattelee että eläimen parasta et ihan sama mistä syystä se nyt sit on sitten sairastunut mm. niin sitten vaan tärkeintä on varata se Selville ja hoitaa pois että joo, mm, mm. joo mieltäni että kyllä mm. toivottavasti mm. niin tommainen hapen tunne niin kuin mahdollisesti voi olla aika vaarallinen niin kuin sen joo. eläinpotilaan kannalta että siin sit niin kuin Pimitetään tietoa, mikä... mikä voi olla tosi oleellista. Mm. Mm. Et se On tärkeintä saada se tieto ihan rehellisesti ja sitten keskustellaan ihan rakentavasti siitä, että Aivan. mikä on saattanut, että voidaan välttää. Mm. Sit, että ja ei, voidaan semmonen, ei ihan tietämättömyys ole heräjestäisi kenenkään, mm. niinku, ei. ei se ole mikään kuolemansynti. Se on, mm. ta, siis tätä sattuu koko ajan ja mm. just se, jos sitä, se, siitä niinku pelätään puhua tai se on jonkinlainen mm. tabu, niin silloinhan sitä niinku pahennetaan vaan sitä mm. tilannetta. Et. Jonkun verran mä oon kuullut, että tota, jotkut järjestöt niin kuin, osaa jo valistaakin sitten vaikka jotain, mm -hmm. en nyt osaa nimetä, mutta vaikka jossain ottamassa saa jostain Espanjasta vaikka koiraa, mm -hmm. niin että ne saattaa osata kertoa, että hei, että täällä esiintyy tämmöistä, oireet on vaikka tämmöiset, että seuraa näiden varalta tai Joo. jotenkin mm -hmm. muuten, että huomioi mm -hmm. tämä. se tosi hyvä? Siis on, toi on, on semmoinen on. just mitä pitäisi tehdä. Mm -hmm. mä Nimenomaan. Mä oon paljon kuullut. Kuullut tuota on mielipiteitä, että kun Virosta tuodaan Suomeen vaikkapa kissoja, että no niillähän on kaikki taudit, kun ne tulee Virosta. Mm. Onko se. Miten paljon totta se voi olla? Siis kannattaa yleensä vain varoa sellaisia varoitusmerkkejä, onko se mistä, onko se omasta maasta tuotu vai ulkomailta, että jos se ei saa rokotustietoja esimerkiksi, hmm. niin sitä, se on ihan iso varoitusmerkki. Jotain papereista puuttuu jotain tietoa, ei saa selville se historiikki, niin siis se riski kasvaa, että sillä on joku. Ja kattoo se ihmistä, keneltä sitä eläintä hankkii, että onko mitään epäilyttäviä merkkejä, että tuntuuko, että ei saa nähdä esimerkiksi emoa ollenkaan. Hmm. Jos sä et näe sitä emoa, niin saattaa hyvinkin olla, että jotain on pielessä. Jo, jo, jo, kannattaa jo. tutustua siihen, keneltä sen hankki, että varmiksikaan ei ole mitään ongelmat varsin kasvaa siinä, vaan jos ne on pentutehtaat esimerkiksi saatu, niin saattaa tulla ikävistä yllätyksiä, mikä tietysti mm. on sille eläimelle ja usein myös sille hyvin traumaattisia kokemuksia. Tietysti. Ja päästään tietenkin myös siihen, että siis nyt varmaan just osin sekoittuu niinku pentutehtailuun tämä, että niin. järjestöt ja pentutehtaat menevät vähän siis ehdottomasti, niin me ei olla vielä pentutehtailujuttua tehty, mutta sehän on ehdottomasti sellainen, mistä pitäisi myös ihmisiä mm. valistaa, että sieltä mm. ei tule äärimmäisessäkään tilanteessa ottaa koiraan, niin ja Se on ongelma epäätässä. siis kaikkialla. Se on ihan niin kuin maasta riippumatta. Niitä niin. löytyy näitä ihmisiä, jotka tekee kyllä Ulla. semmoista niin yhtä lailla Suomessakin, että mm -hmm. niin. itse ehkä niin kuin mikä kokemus niin kuin näistä on silleen tullut, niin on sitten, että on se halpa söpökoiranpentu, mikä on otettu. Ja sitten on ollut puutteellisesti mm -hmm. rokotettu ja parhaimmillaan -hmm. se kuolee. Sitten se saa mm -hmm. sen taudin ja sitten se kuolee. Mm -hmm. Mutta mä uskon sitten taas, että se, se on... Totta kai on tärkeää niin ottaa huomioon tässä just järjestön etiikka, Et jos on eettisesti toimiva niin eläinsuojelujärjestö, niin silloin niiden tulee mun mielestä tuoda niin kuin esille se, koska eihän niillä ole kaikki, no koirista eristämään tiedä, mutta kissojen kahdella esimerkiksi on just tämä, että eihän ne ole niin asianmukaisesti koskaan rokotettu rokotettuja. Hmm. Hmm. Siis aikaisemmassa elämässään, jos ne tulee kadulta, niin ne on voinut elää siellä vaikka sanotaanko viisi vuotta. Että hmm. Niillä on kaikki, ei niillä ole rokotuksia, ei marotuksia, ei yhtään mitään tehty, mutta ei sitä kyllä yritetä niin feikatakaan, että sinne niin laitettaisiin, että kissa on asianmukaisesti hoidettu. Että siinä on vaan just mun mielestä tärkeää, että järjestö ei niin yritä tuoda esille sitä, että olisi jollain tapa kuin niinku tavallinen kotikissa, tämä on löytökissä. tällä on nämä tehty nämä on tekemättä ja et ihminen myös itse tietää, et minkä se on ottamassa. Et ei saa ei tota, ottamalla löytokissa ei varmasti niinku saa missään maassa. Samanlaista terveyttä kuin että adoptoit niinku rekisteröidyltä eettisesti kasvattavat kissan kasvattajalta. Joo, mä en ehkä niinku näe sille ongelmaa jos ottaa järjestön kautta niin mm. löytyä eläimiä. Mm. Mm. siinä harvemmin, koska ne on tosi tarkkoja. Siellä on mm. rokotukset ja marrotukset kunnossa monesti. Täälläkin. Niin kyllä. Kyllä ne on normaali et et sitten enemmän se on niinku ehkä että et jos ostaa jostain netin jostain tämmöisestä eläinten myyntipalsa. siis yksityisiin. Jo masiota, niin se on koska ihan tuo, tuo pentutehtailu niinku pyöri järjestöjen kautta ollenkaan. Ei todellakaan. se ei. on eri niinku Eri juttu kokonaan. Mm, mm, enemmänkin sinne pelastaankin niitä siitä olosuhteista, niin, se on niin. enemmänkin sitä ja sitten vaan se tiedostaa siellä, niin mm. se on ihan tärkeää. Olo, niin kaikki on kaikin puolihin rehellinen kaikki, niin se on se tärkein asia. Mm. Että ja mä luulen, että okay. rehellisimmin sä saat kyllä niin eläinsuojelun järjestöltä sen mm. kissan niin kaikkineen, että minkälainen se on, kun sitten yksityis henkilöltä, joka todella voi feikata, tai ottamalla niinku tällaiset kasvattajat joka ei ole niinku asianmukaisesti rekisteröity ja toimiva kasvattaja, joka saattaa oikeasti feikata tietoja. Eli sinun mm. täytyy olla hirveän tietoinen, jos otat kasvattajalta että miten se kasvattaa toimii. Ka mm. Siinäkin kannattaa olla hyvin tutustunut. Siis ei sekään ole mahdotonta eikä tosiaankaan ehkä harvinaistakaan, että mm. ollaan niin kasvattajan kanssa tekemisissä, mutta mm. sitten jääkin uupumaan niitä tiettyjä tietoja, eikä ne oikeastaan ne kissat olekaan oikein. Mm. Rokotettu tai muuta, että aina pitää varmistua niistä tiedoista. Noin, noin. Niin, rotukissojen kohdalla vielä se sukupuukin, sitten, että, että kun ne voi olla pahimmillaan hyvin sisäisiä tosiaan, mm. ja ja halutaan jotain mm. tiettyä väriä tai muuta, niin Takaan. sitten mennään sen terveyden kustannuksella. Että niin rekisteröity kasvattaja, jos rotukissaa mm. haluaa, niin ihan. Ja nimenomaan, että se on tämmöisen ison liiton alla. että mm. Suomessa nyt toimii tämä FIFE sitten, ja sitten iso on kanssa tuo TIKA esimerkiksi, mm. mitkä on. Että niin kuin isoja järjestöjä ja jos sinne on rekisteröitynyt, niin sitten on asiat ihan kunnossa. Tästäkin meidän täytyisi ihan oma juttusa tehdä, että miten asianmukaisesti mm -hmm. hankitaan rotukissa, koska mm -hmm. ei se ole. Siis mä en yhtään että etteikö markkinoilla olisi tällaisia henkilöitä, jotka yrittäisi oikoon näissä heidän omisvelvoitteissaan, koska rotukissa sä kuitenkin laitat ihan niin kunnon mm -hmm. tukun tuota pöytään, niin siinä niin tavallaan oiko omista velvoitteista, niin alentaa omaa kustannusta ja silti mm -hmm. niin yrittää nostaa sitten ottajalta se. Sama summa. Eli siinäkin on oikeasti sudenkuoppia. Siinä olisi ihan kans hyvä tehdä juttu. Joo. No yleisiä on varmaan se, että se rekisterikirjahan pitäisi jokaisen rotokissalla olla. Ja jos sitä ei saa, on niitä tilanteita tosiaan, missä ne on myöhässä. Mutta se kyllä Ennen kuin sä sitoudut siihen, hmm. niin sun pitäisi nähdä se tavalla tai toisella. Tai olla muuten siinä tietoinen siinä tilanteessa. kohdalla tätä ei niin, ole. Mm. Se on vaikea, mm. siis että Se on vaikeaa. Se on myös meille siis ihan yleisesti ottaen kaikkien kissoin kohdalla varsinkin se, että miten on vaikeeta rekisteröidä on se, että miltä saataisiin seurattua eläinten liikennettä, mm. että pystyisivät turvaamaan ne ja myöskin mm. samalla, jos eläimet olisi paremmin rekisteröity suojelemaan niin sitten ihmisiltä, joilla ei eläimiä pitäiskään olla. Mm. Mutta ei silti tarvitse pelätä ottaa löytökissaa. Joo, no. Ei ei, ei, ei, ei missään tapauksessa ja ja vaikka täältäkin mm. hakee Suomeen, niin ei tarvitse pelätä. Ei, ei, ei. Että ei tarvitse, että tarvitse pelätä, varmasti. Mutta on hyvä että on, tietää niin mm. semmoisista yleisimmistä vaivoista, mitä kyllä, voi tulla, koska sitten taas on ikävä ottaa löytökissä niin tehdä tavallaan hyvä teko ja monihan saa siitä niin hirveän hyvän mielen itselleen ja sehän on upea juttu, että ne löytää koteja, mutta sitten tietenkin se, että on hyvä tietää, että mitä ongelmia erityisesti voi, voi niin tulla esiintymään kissojen taustasta johtuen just puutteellisista rokotteista, puutteellisesta mm. hoidosta, ehkä puutteellisesta ravinnosta. Ja käytöshäiriötä voi olla tommosilla. Mm, koska sitten se voi olla, että Suomessa kun sä lähdet sit hoitaa tällaista kissaa, niin ne kulut nouseekin niin älyttömyksi, se mm -hmm. verottaa sit omaa, mikä tietenkin jokaisen eläimen kohdalla voi tulla, mutta... Mm. Niin kyllä se, se. melkein niin kuin jokaisen eläimen kohdalla tavallaan pitää muistaa se, että elämä elää nykyään kuin aiemmin ja mm. luonnollisesti ihan niinku ihmisilläkin. Niin ja mukana saattaa tulla yhtä ja toista, että kyllä, kyllä. siihen kannattaa siihen varautua. täytyy varautua aina, kun ottaa, ottaa nyt sitten nuoren, nuoren eläimen tai vanhemman. Niin aina voi tulla yllättäviä sairauksia, kyllä. se on ja kyse tavallaan pitää olla siihen just varautunut. Että voi tulla, se voi tulla nuorella tai se voi tulla vanhemmalla, kyllä, se, voi tulla. Se, se vaan kasvaa se riski, mm. mitä vanhemmaksi yleensä mm. eläin menee. Niin. Mm. Ja sitten vielä kun ei näytä niitä sairauksia niin kuin mm. kovin herkästi, että siinä saa olla ihan silmä kovana kyllä niin kuin seuraamassa aina välillä. Suosittelette te, että kävisi, niin kuin Kissan kanssa esimerkiksi jonkinlaisessa vuositarkastuksessa, että missä kuunneltaisiin ja katsottaisiin, pitäisikö ottaa jotain verikokeita tai tällaisia. Yleensä perusteella nuorella kissalla se vuositarkastus yleensä on ihan hyvä. Mm. Sitten vasta kun mennään vanhemmalla, siis henkilökohtaisesti, ja sitten vasta vanhemmalla ehkä niitä verikokeita sitten, se, mitä me lasketaan. Niin että eläinlääkärit riippuvat ehkä koulukunnasta, onko se seitsemänvuotias vai kymmenenvuotias asti. Mm. Suurin osa taitaa olla siinä, ehkä siitä vuoden mä tiedä, mitä Julia. Niin mulla on ehkä se kymmenen, mutta niin. se vähän riippuu ihmisten niinku taloudellisista mm. mahdollisuuksista, että jos nyt unohdetaan, että raha ei välttämättä olisi ongelma, niin. niin suositushan olisi, että vanhemman kissan kanssa kävis ainakin kerran vuodessa, ja. Siis vähintään, mm -hmm. ja ihan niinku verinäytteitä myöten mielellään. Röntgeneitä Aina. nyt ei ehkä tarvitse ja tämmösiä, että ellei ole mitään erityisesti mm -hmm. niinku vaivaa. Niin. Vanhemmalla kissalla on yleensä verinäytteet ja mm -hmm. verenpaine, mitä seurataan. Ja virtsanäytettä ihan vir... ehdottomasti. Niin, ettei ole, mm -hmm. voi olla sellaisia pissatulehduksia, mitä ei nähä oikeastaan, ja kissaoireille, ja niitä on paljonkin. Niin. Voi tulee usein yllätyksenä omistajalle, jos sen kissan mm -hmm. hienon taidon mm -hmm. piilotella omia kipujansa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mutta tosiaan nuori ehkä terve kissa vähintäänkin, no vuoden sitten rokotusten yhteydessä, se riippuu mikä mm. se rokotusväli on. Se mm. riippuu ihan rokotteesta. Mm. Mm. Ja tietysti sitten kun tulee yhtään sellainen olotila, että nyt saattaisi olla jotain pielessä. Yleensä aina kun kissan käytös muuttuu, mm. niin sille on joku syy. Ja senhän ja. kyllä oppii huomaamaan. Kyllä, kyllä. Jos sinä sen kissan kanssa elää, niin kyllä se mm. oppii huomaamaankin sitten, että jotain on niin. pielessä. Mutta... Joo, mutta tämäkin on ihan hyvä myrkkisääntö, mm. että pitäisi käydä. Tästä täytyykin, mm. meille just kissa täytti kymmenen, niin se onkin mm. nyt sitten mm. aika Mm. Aika ruveta, vaikka ei ole nyt mitään oireita eikä ihmeitä ollut, mm. mutta niin pitäisi ihan käydä semmoisessa perussekissä, että kaikki hampaat ja tämmöistäkin kikat. tällaisen kissan kanssa, joka on niin äärimmäisen aggressiivinen siellä eläinlääkärissä, mm. niin se on vähän itsellekin aina semmoinen. Enkä mä nyt sano, että mä en sen takia me, koska se on mulle paha, vaan sen takia, että se on niin hirveä nähdä, että miten se kissa kärsii. Mutta ehkä sitten niin. kuitenkin täytyy miettiä, että se on sille niin pidemmällä tähtäyksellä mm. parempi mm. ottaa se pieni niin kun, kärsimys siitä sitten saada ehkä joku alkava vaiva kiinni ja pystyy sit hoitaa. Nimenomaan. Ja. Esimerkiksi jos sä joku vajaa toiminta, mikä on krooninen sairaus, mikä kehittyy siis hyvin niin kuin monelle vanhalle kissalle. Mm -hmm. ja se on tämmönen, niin kuin, että se yleensä rupeaa oireille vasta, kun noin yli 70 prosenttia munuaisista on tuhoutunut. Mm -hmm. Niin tavallaan siinä vaiheessa se huomataan, kun sitä ois voinut hidastaa sit paljon aiemmin, ihan vaan kun olisi ottanut veri- ja Aivan. Tota virtsanäytteet. Sen ois voinut huomata. No, mutta tästä inspiroituneena täytyykin nyt sitten varata aika että pidetään huolta niistä mm, lemmikeistä ja välitetään niin, niistä se on. Mitä me... Sen takia niitä otetaan, että saadaan mm. sitä rakkautta. Ja mitä me Julian kanssa kuitenkin että se vanhuus ei ole sairauskissallakaan niin kuin se me ei ole, ole ihmiselläkään. Mm. Eli ei jos ole. alkaa näkyä mm. niitä jotain oireita, mm. niitä ei kannata aina laittaa sen vanhuuden piikkiin. Mm. Eli jos kissa ei hypi jonnekin, se voi kertoa esimerkiksi, että sillä on tai Ihan muuta mm. ongelmaa. Mm. Jos se on vähän väsyneempi, ehkä sillä on joku vaiva siellä. Että Kannattaa niin. silleen sitten silloin. Kisat toki nukkuu niin muutenkin kautta. Kautta. tosi... mutta jos vahva. Siinä tulee jotain poikkeavaa, niin. että alkaa mm. muuttua, miten Joo. tahansa mm -hmm. käytös. Varsinkin sitten se vanhemmat että ei pistö se vaan sen vanhuuden piikki. Joo se on tämä yleinen Joo. juttu, et monesti kuule, että monesti kuulee, että no sehän on vain vanha, niin sehän nyt on ihan normaali, että se ei enää leiki. No, ei nyt toi, on ihan tosi Joo, toi on tosi hyvä pointti, kyllä on ihan ehdottomasti hyvä nyrkkisääntö, mm. mikä pitäisi kyllä pitää mielessä. Niinhän se on ihmisilläkin. Sehän on ni vaan, se mitään <laughs> niin vaan, se mitä ymmärrä. Tiedetään. Niin. No niin, nyt meillä, meillä riittäisi kyllä juttua vaikka kuinka kauheasti, <laughs> mutta me toivotetaan teidät toisenkin kerran tervetulleeksi. Oni no niin mielestäsi tullaankin. Kella. Nyt sitten vaan ihan kiitokset Lauralle ja Julialle, että tulitte. Helsingistä asti tänne. Ja kuunnellaan tähän nyt vielä teidän viimeinen valitsema kappale, elikkä mikäs olis? Ja mä nyt joku eläinlääkäri-oiheinen tällä kertaa. <littu> Joo, ne on, ne on vähän ehkä semmosia, no tietysti eläinlääkäri-huumorillakin maustettuja lauluja, mutta se varmaan haitan ne. Ei haitaa, <littu> ihan kiva, ei, ei, ihan kiva. Ei, ei. No, Voitais kokeilla nyt semmoista. En muista, kyse sen laulun Se oli niin. muistaakseni Veterinary Blues tai tämmönen nimeltään, <littu> että kitara rimputus. Joo, kunnellaan se tohon lappuun. Joo, ja tässä oli tämän kertaanen Radio. Palaamme asiaan, nyt paikkenemme. Moi. Kiitokset, moi moi. Moi moi. Kiitokset. moi moi. Moi moi. This is the talking veterinarian Prague testicular section vaccination gun blues. Take one. But my dad is a vet, and if I was one, too, the one thing he always taught me to do is get paid cash money. See, jamming eggs is a kind enough thank you, but not for the bookkeeper, not for the banker. The margin's spent on treating large animals, unless it's a purebred or more understandable, a racehorse of some kind. You see, son, city folks pay a high dollar to make sure Fido ain't hot under his collar. That's where the money is. Boutique Animal Hospital. Shopping malls, Cocker Spaniels, Pomeranians, hang your There's a blind old woman brings in a bird with a busted wing, and somewhere she heard we was good doctors. But that night it died in the cage under our care of unknown cause, but we'll make it square these things happen. Only one cure, though. Quick trip to the pet store. Well, morning come, I didn't want to upset her. For her own good, I didn't see a need to tell her. Not only you boys have fixed his wing, but appears as though you've taught him to sing. You are good doctors. He ain't never sung before. Had him for years. You've been in the business as long as I have You begin to consider the flight of the calves Fun-loving, frolicking, carefree little cutters Well, the first few months ain't all that bad They never forget the good times I have But then comes fall and branding time Stuck in the ribs of the red-hot iron tagging the ears, shots in the hip The dehorn paste, pace, the snip, snip, snip Welcome to the world, little buddy No picnic Yeah, I mean that scalpel share sugar beet chokes if it gets too bad you gotta cut the throat salvage the carcass dress him out on the spot this one old steer he choked real bad in the corner of the pen he's mighty mad i poked at the feet it wouldn't dislodge the farmer says i gotta don't laugh back at the garage i said go get it gotta save the meat well, i made the juggler cut the steer jumped to his feet he shook his head and coughed up the beat stood there and bled to death in front of his owner thank you doc What do I? Oh yeah. Well, that's how it goes with the sugar beet chokes. Don't get me started on alfalfa bloats.